Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu matumenangu ni kwamba huu jambu na karibu kufata tarifa bari na ukuja kupitia redui sanga nilo kwanza mokhtasar waki. Atu wakadha zimekwisha afikiwa kupatikana kwa usia nukati ya Burundi na Rwanda ila kuna vile ambavyo Rwanda haijaitimizia Burundi. Osu san kuwapana wale wali utaka kupindua utawala mwa kelfu mbili kuminatano ya lizungumzu wa yona msemaji wa wizara mambo ya nje kazi kama ujianu na vyombo vya habari vikosi vya wanajeshi vina haki ya kutuwa athabo ila kinachopi wa kipa umbele ni ushauri na ni ushauri kabla ya kutoa adhabu ni matamshi yake wa Wizara ya Usalama tutafuata huko katika ya habari tarafa ya Kayanza imetekeleza miradi ya maendeleo hususan kwa upande wa ilimu kama jinsi shukuru kiongozi wa ilimu mkoa ni Humo Kayanza na kuomba tarafa zingine za mkoa huo wa Kayanza Changia, katika Maindeleo, Taipata, Patrick Sengi -Yumva. Bila shaka na mengine, punde jeshi vinahaki ya kutoa dhabu tofauti kwa kosa moja kwa mifano tofauti ya kosa hilo. Msemajua wizara mambo yandani, Alisema yo katika maujiano na vyombo vya habari ijumahi. Alikuwa kijibu swali juya kwanini faini tofauti zinaweza kutolewa kwa hukumu moja. Alitangaza pia kwa mba ushauri unapewa kipa umbele na adhabu inapashwa kutolewa kwa ale wanaupuuzia. Tumsikilize pere ngurikie kitafsiri wanaitie ni mandirakisa. Ukithatimini sheria inayuhusika na ongozi wa kitalafa kwenye ibarayaki ya kumina tatu Na ukithatimini pia sheria adhabu ibara ya miasita arubaini na tatu Kifungo chamwisho, sheria hizo zinawapa uwezo viongozi wa matalafa Kuchukua hatuwa zewezekanazo kwa lengo la kudumisha amani na usalama katika talafa wanazo zeongoza Mkubukarero kuyomu naje kududu bikiruko yishati fa hiyo mtu anayepandisha bei ya bidhaa kufanya biashara magendo katika tarafa fulani katibu tarafa ana uwezo wa kutoza fine mtu huyo akifuatilia sheria hizo kwa sababu fine huu nakuta ni tofauti na kuzitama vizuri unakuta watu wametenda makosa tofauti wanawakoze Kunaweza kusema wamepanda bei, huyu amepandisha 100, mwingine amepandisha 500 na kadhalika. Viongozi wanawezo uwezo wa kutathmini kosa mbado limetendwa na kuchukua hatua zilizoweza ili wakomeshe mwenendo huo Lakini lengo ni kwamba wao kuacha tabia hiyo kabla ya kuadibiwa kisidia. Niyo kubo njene mwobihewa kubuga hawa. Ibi hanolelo vila heza. Bikaza mwoni makuko. Na ushoa kuna nirana. Maendeleo kathame kuisha patika na kati ya Burundi na Rwanda. Yali wasilishwa yona Sonia ni ubawe msemaji wa wizara Mambo ya Nje. pamoja na usiano wa Burundi na Mataifa. Katika kipindi cha wasemaji wa wizara Tofauti. Kwa vyombo vyombo vya bari ijumahi. Lakini analeza kuwa kuna mahitaji ya Burundi kwa Rwanda ambayo bado haya jatimizwa kama vile utuwaji wa wale ambao walitaka kupindua utawala wa mwakelfu mbili kuminatano ambao wamekimbilia nchini humo sababu yo ndiyo inausababisha hadi sasa mipaka hijafunguli wakati ya nchi hizo mbili. Viti zaidi ya miane kamsini maktaba kuminanani ndizi ndivyo vilivyojengwa na kurakabatiwa milioni sita zimetumiwa kwa kulipwa walimu na wale walimu wa kujitolea ni miongoni mwa miradi na tarafa ya Kayanza kwa mwaka wa shule uliomalizika dhisiri hatungimana mkurugenzi wa elimu katika mkoa wa Kayanza alitoa wito kwa tarafa zingine kuchangia katika idara ya elimu mkoa ni ripoti yake patrick nsingi umva kutoka mkoa ni kayanza Kama inavyo patikana katika ripoti ya mupangiliyo wa muaka ya wekezaji wa feather 1220, 1220 12, 12 na moja talafani kayanza Talafa hiyo iliweza katika kipindi hicho kushukuliki ya ujenzi na ukalabati wa vjumba vjama dalasa kwenye shule mbalimbali za msingi Mufano kwa niaba ya wongozi tawara talafani kayanza ni ule wa ujenzi wa madalasa 6 pamoja na vjoo 6 kwenye shule ya msingi luvuomona hatimai shule hiyo ikawoke wa madawati miya moja msini Mufano mingine ni ule wa ukalabati wa shule ya kabuye ya kwanza kazi iliyo chukua halamba ya feather milioni kuminata salafu za burundi kama inafzioelezo na katibu talafa Kayanza. Katika uongozi tawala talafani Kayanza wanaeleze ya kwamba pamoja na bajeti ya kusaidia sekta ya ilimu shule za msingi kama chanzara mulimma jire na chukilo simenufahika kwa kujengewa vzio 24. Mbali na hayo wasema pia kuwa talafa ya Kayanza ndiyo inahalamia ulipaji wa feather ya kuzibua vzio hizio endapo bikiziba jime nyandui katibu talafa Kayanza tena initenakwamba katika murathi huwa kusaidia katika sekta ya ilimu mbali na madawati mianuni ya m sambazwa kwenye shule mbalimbali mwaka wa shule uliopita zaidi ya 300 ndio yamepangwa mwaka huu hayo kwa lengo la kusaidia wanafunzi kufuata masomo ya kiketi vizuri anyongezea kiongozi huyo Jiberi Nyandwi anawataka wazazi wa wanafunzi kusaidia akielezea kuwa utawala wa jamii peke yake hawezi kukalamia ya chochote katika swala hilo ndivyo atungimana kiongozi wa idala ya elimu mkoa wa Kaanza abaini kwamba maafisa katika sekta hiyo wanachukua kwa mikono miwili kusaidia huu kwa tarafa ya katika sekta ya elimu ka uja na gavana chisha wa governor mkua wa kayanza kiwa pia muakirishi wakamati na usika na maswala ya elimu katika eneo hilo, nikilipoti kutoka kayanza, Patrick Nsengiva kwa niyabaya radio isanganilo. Shukrani Patrick Nsengiva, tarifa ya abari amba unendela kuitiga kwa usikio, ni radio isanganilo tupati mapumziko kidogo kisha tuendele na tarifa hii radio isanganilo ni kiboko yao wakazi wa mtaa wanahangu wa mjini Buzumbura wamefikia hatua ya kuridhisha katika utekelezaji wa sheria ya kubomoa majengo yaliyojengwa kinyume cha sheria ni wakati muda wa msamaha ulioongezwa umemalizika baada sasa siku 3 badhi ya wananchi ambao walikuwa bado hawajakamilisha kitendo hicho waliizakuwa hawakutendewa haki na wengine wanaomba ongezwe muda wa kutekeleza hatua hiyo Kuna ripoti wa umasikini wa viti katika shule tufauti nchini ambapo wanafunzi wanaka zaidi ya watatu katika kiti hali yo ni jambo linalo watia wasiwasi baadhi ya wabunge budget ya serikali kwa muaka huwa elfu mbili shina muja ade fumbina shina mbili kuna pesa za ununuzi wa viti na vifaa vingine. Katika wizara elimu waliripoti kuwa tatizo hilo lipo ila swala hilo linaomba uwezo mkubwa. Kama majisi halivyo famisha msemaju wa wizara elimu katika maujiani wa vyombo vya habari katika kipindi cha msemaju wa wizara tofauti ijumahi. elimu ya shule haitoshi kulingana na muakilishi wa chama, cha walimu, cha maendeleo ya jamii. Kwa wanafunzi EAPES aliazungumza ayo katika warsha iliwa andaliwa na shirika EAPES ilikuwa alamisi hii jambu sko ndai zigie anewakilisha EAPES. Alisema pia kuwa kila mwanafunzi anawajibika kwa maisha yaki ya kila siku kwa lengo la kusonga mbele shuleni. Imetimu majira ya saa 7 deka 29 kwenye studio za Redu Isanganiro. Na hii amba endelea kuitegea kuhosikio ni tarifa habari na ukuja upitea redue Sanganiro. Tupati mapumziko kidogo, tuendele na tarifa ya habari. Isanganiro Wakazi wakitongoji cha eso wes katika mjim kuwa chibi toki, wanalalamikia kuwa, ya pata sasa miezi miwili bila umemi. raiao waneleza kuwa weng, kuwa, Kuna kuna mengi wanayoyapoteza mmoja mwa viongozi wa jiji hilo alisema kuwa kila kukicha kuna nyumba zinazo bomolewa na wezi kufuatia uhabao wa umeme wakadhi wakitunguji cha SOS wanaeleza wanaeleza kutumia takriban lita 40 za mafuta kwa siku vinawasababishia kuomba Georges Itinige, mkuu wa sekta ya umeme katika mkoa wa Chibitoki, aliwa hakikishia wakazi wa hukwa tatizo hilo litatatuliwa katika siku chache. Anaahikisha kuwa chuma cha usambazaji umeme kinakwenda kupatikana. Ni habari yake Jackson Bahati, ripotae tu wa hukumu kwa ni Chibitoki. Twitimisha taarifa yetu ya habari ambapo vikundi vya haki za binadamu mashuleni Vina vita wa wajulisha watoto vitu ambavyo ni marufuku kufifanya ili wasilishwa ijumahi huko bubanza na governor bubanza Cleofas ni na ni katika warsha ya kupanua vikundi vya hakiza kibin adam mashuleni Warsha yoi liandaliwa na tume huru ya kitaifa ya hakiza bin adam kwa viongozi wa elimu katika mkua bubanza Bujumbura, Djini Bujumbura vidizi ni chibitoki na muramu kwa viongozi wa elimu katika tarafa moja, katika tarafa moja na kwa wakuu shule Dr. Ciste Vinyini Muraba mkuu wa tume huru ya kitaifa kiza bin Adam alisema kuuwepo wa vikundi hivyo mashuleni kutasababisha kuandaa nchi inayoeheshimu haki za bin Adam Imitimu majira ya sasaba na daika 32 katika studio za Redue Sanganiro na kabla ya kuhishusha nanga tuwa kumbushe wa habari zenyewe. Hatu wakatha afikiwa ili kupatisha usiano mzuri kati ya Burundi na Rwanda ila kuna vile ambavyo Rwanda haijatimizia Burundi hususan kuwatua wale walio kupindua utawala. Pamuwa kefu mbili kuminatano ya lizungumzu ayona wa wizara mambo ya nje katika maujiano na vyombo vya habari ijumahi vikosi vya jeshi vina haki ya kutuwa athabu ila kinachopiwa kipa umbele ni ushauri na kabla ya kutuwa athabu ni matamushi ya msemaju wa wizara ya usalama. Na tarafa ya Kayanza imetekeleza maendeleo ususa ni katika upande wa elimu na mkurugenzi wa elimu mkua ni umo Kayanza. Hameumba matarafa mingine ya mkua uwo kuchangia katika maendeleo ya elimu. Imetimu majira sa sabana leka 30 na tatu katika studio za radio Isanganiro. Hadi ya pa, lazia da sina. Zadi ya kustuwa shukuranda dhati kwa nyote ambao mliyotegea tarifa ya habari sikio. Ili oletwa kwenu na mismelkwizira, serafina kizimana. Ndiya mbali niongoza kimi tambo, niwatakie uskivu umemo wapindi vya radio. Isanganiro vina vendelea kufuata.